ما شئت يا ربيكم انت المحيي والمعيد انت المعين ما شئت يا ربيكم انت المحيي والمعيد انت أنت المهيب والمعين أنت المعين إن الخلائط كلها بعظيم جهودك تستعين انت المعين وحسبها يديك يا رب المعين المعيب والمعيب انت المعيب لولاك ما كانت ولا ارزقوا ابدا تكون اوجدتها وكفنتها فالكل يا ربي بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا ورسوله وبعد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 yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum oman yuta'i laha wa rasulahu faqad faza fauza nadoima na samom početku zahvalio bi braci brati koja sam ukazala učast da včera se budem sa vama drugi puta sam život u Tuzli treći puta život u Tuzli nisam inače dorazio često u Tuzlu i bilo mi je drago da mogu da kažem dođim da se družim sa vama jer u istomu ne poznajem ni Stanje, ni ti, e, braću i svoje sestre musliman, muslimanke ovdje na ovom, ovim krajima. Tema o kojoj ću danas govoriti je ovakva tema koja se tiče svakog muslimana, e, tema o kojoj mi malo razmišljamo, a trebali li mi? E, ja bih želio da večeras u jedno opustnoj atmosferi pokušamo da razmislimo jednoj stvari, e, kao što sam rekao, u toj stvari vrijedko ili nikako ne razmišljamo. Uh, tema o kojoj će vam govoriti je odnos vjernika prema Jehennem. Jer ja sam to jedan put nazval tu temu, pa mi nisam vraćali dozvolili, vjernicu Jehennem. Vjernicu Jehennem. Da li je moguće da vjernik oida u Jehennem? I koliko smo mi svjesni te činjenici? Ima li kod nas ovde da smata sebe Jehennem uli? Mi živimo u teškom kovnostima, u teškoj zemlji, u velikom fasadu na redu. I kad vidimo ljudi oko sebe, Mi umislimo sada smo i To se sada ljudi. Kad odhodi ulicom, pogleda ove, ove ljude koji su daleko od Allaha i koji nikad ne spominju Allaha i kada vidi strane u kojim žive oni, kaže, ja sam mašala. Ako ja naučim živjeti, zbašli, ko će ući? Ima drugog za mene. I onda udom šitam, piđe s tije strane i jednostavno čovjek u svom mentalnom sklopu isključi mogućnost da je može u džahnem ući. To je jedna zamka koja od čovjeka, vijednika učini neradnika. Jer je siguran da će ući u džanetu. A ono što je činjenica je da je Muhammed s.a.s. više od deseta sahaba poimenit će im na skupu kaže ti si džanetlija. I ti si kaže džanetlija. Kaže Ebu Beker je u džanetu, Omer je u džanetu, Osman je u džanetu, Ali je u džanetu. Sayyid ibn Zedi To je ona desetorka, zlatna, koja mi ne zna ni imena. Adete, 10 deset. Oni su kaže posadjaj sam u džennetu. I zamislite da ti ljudi na samrti plaću kada je molim Allaha da me sam boršu svoj u džahnem Zamisli sebe da sjediš u Medini sa poslani Iqom s.a.v. i kaže tebe, adan ne ti će ti Ja ti garantujem Allahu poslani da si u džanetu. Omere, ja sam vidio tvoj dvorac u džanetu i kod njega sam vidio jednu ropkinju slugu, tvoju, pa sam se zastidio tebe, pa sam oborio pogled, Omere. Opisao mjesto u džanetu. Mene da kaže, mene više nikad ne bi vidio. Ja bih rekao, braća, ja sam svoje završio, ja vidim se od džanetu, ako vi uđite, uđite, ako ne uđite, vam vam Tako mi je postupilo. Ali Omer radi Allahu ono plače na smrti. Plače. I Abdullah ibn Abbas mu po glavi stoji. Kaže mu: "Emire, harifu muslimana, nemoj plakati. Ja i svi ashabi se dočimo da je postanik ali samo da bio živ. Uvij govorio, bio sam ja, Abu Bakr i Omer. Išli smo ja, Abu Bakr i Omer. Što ti sebi uzala postanika svijenka njegova?" Kaže: "I mi se dočimo." da je Muhammed s.a.w. preselio, a da je bio zadovoljno na Ja brzo pričam, vi brzo slušajte. Kaže, kada je preselio poslanik s.a.w. družio se sa najboljim čovjekom na Dunjalku posle poslanika a.s. I on je preselio i mi svjedočimo da je bio zadovoljno na tobom. Zatim se družio sa njegovim ashabima, poslanika s.a.w. i mi svjedočimo da smo zadovoljno na tobom. Kaže on radijallahu hanu had Bukhari. Kažemo radijallahu anhu To što sam bio sa poslanikom To je vlagodat Allaha, ja s tim ne ništa Kad ti Allah podari dobro društvo Kad ti Allah podari dobrog ahbaba Čovjeka koga vidiš Da te poseti na Allaha te je vlagodat od Allaha Nisi ti tu ništa poslan pametan Ni oštro uman Nego te Allah odabrao od svih ovi ljudi Na dunjalku Hamela koji hoda ovim svijetom Te bi Allah počastio sa dobrim bratu Dobrim vjernikom čovjekom čuva ga kod dva oka u glavi. I znaj da to blagodato da allaha nisi ti ništa posebno pametan, pa si ti to skonto. Bilo ljudi koji su bili pametni od mene od tebe u dobu poslanika sallalahu a seleme koji nispre bih bila tri islam. Da budeš musliman, to je blagodato da allaha, kaže Omer radi allaha, to je blagodato da allaha, ne znam jer ja sam menu zahvalio. Kaže, Zatim sam bio sa u Bekrom, i to je druga blagodata koja mi Allah podario. Da budem sa najboljim čovjekom koji nije poslanik na Jaluk. A kaže, ja se bojim ovog trećeg moh, života sa vama, sam ja bio odgovoran za vas, je se bojim kad je na slunjem danu ne dođe mazga, magarac, i da se požali Allahu da kaže, ja u Iraku nisam imao dobar put da hodim njime. A on je bio odgovoran za put. Se kaže, bojim da se na mene ljudi ne požali. Va se bojim. Jestam ni ja uradio kako teba ili nisam. Dok sam priprimao predavanje, najidem na jedan podatak koji je ovako mene fascinio. Podatak u Hadisu Buhari također. Ja ovo što kažem Hadis Buhari, sam, sam da vidite koliko mi slabo čitamo. Znači, prije kada nije bilo Buharije, je bilo da nam oće prelaz Buhariju. Kad je muslima, da hoće muslim, da oće muslim, da oće tefsir, kad će više Allah, da ne izašu, nikoga ne dira, ko da je, onaj, struvaće ga udar kada pipli. Nikon ne čita. Mi nisam proštali hadise u Buhari. Znači, ne govimo o drugim hadisama. Hadise u Buhari, a ja oseo kada ćemo ponadalje govorim. Kaže, Omer radijallahu anhu, kada je preselio, i njegov sin Abdullah ibn Omer, kod njega bio pita, Imali kodom kod, kod da, da, me, da je baba njemu dužan. Umar ibn bio halifa. Kaže na tom mjestu su sakupili 86.000 zlatnika da Umar ibn Abdullahu asu dužan po sumti svaja. To je prijavno 86.000 zlatnika. 36,5 kg zlata. Njegova imovina ne vrijedi kg zlata. Ne mogu da prodaju sve što imao. Ne mogu da mjerite što Umar ibn Abdullahu Uzio. Ne u ime sebe, ne za Hefteg Novi, ne za Neum, ne za Zimovanje, za Islam. Za Islam. Kad dođemo i kažemo nekome da treba da se da za vjeru, nemam. Teško stanje. Dobro, prošlo 20 dana ošlo na, na netovanje. Lijepka je posudio. Pa kad si posudio za Islam? Halifa muslimana umire sa 36,5 kila zlata duga. Kažem, nema imovine nije kupio ništa, nina, ništa. Nego ostaje da to i Abdullah je gnome, njegov sin, okuplja porodcu Hataba, svoje Amidže, familiju, Širu i vraća i taj dvuk. Koji ostaje njegov babo, Halifa Muslimana. Kod nas danas čovjek 7 godina u poreznoj, milijon i pol nekretnina, to što znamo, što ne znamo, Allah saču. A čovjek 12 godina vlada Donjalka, okolio Perziju, imperiju, umri kao dužnika. Kao što umro njegov učite, poslanik Ali Sela, koji je ostal dužan za dužnjsko židova, ostao je svoj oklup. Vijernici često udaljuju činjenicu da mogu da budu udaljeni na džemljama. O tome da razmišljaj zbog kažem stane o kojim se nalazi. I kad nisam ništa posebno učinio, kad nisam ništa ljudi radi. Ja sam dobar. Šta si ti uradio? Mi kada sad ovdje anketu napravili, da nam kažu oni koji kanavaju pet vakata džamata, u džami, 10% ako ne smata to je dobro. Samo u džami kadaš Koliko nas da učimo čustku Ananda? Koliko poslije ime nam memorialne za Ana? Mi smo na minimalcu. Gorinjeg penzioner. Ništa radiš. Ali se umislio. Umislio si se da si ti taj. I da kad umriješ naspunjen dan da će tebe Allah prosta crveni tepih da kaže: "Tjesi, robe moj, tebe sam čekao." Allah kaže sura Zemr 47. ajetu: "Wa 'abada lahu Allah ma lam yakunu yahtasibu." A oni čekod Allah Allaha ci ono što nisu očekivali. Ujedin se devetnaest pomni da da ove ovaj ajetu bio ljudi. Da su nekli pleselili kad su slušali ajet. Se bojao da dođe kod Allaha i da ne zatekne hajr. ne zatekne hajr. Bojao se da mu Allah nije upisao to, nije mu kabulio što je radio. Ja bi se citao svoj život dao za jedan dan života Omera radi Allah. Šta sam ja uradio, ništa. A šovjek kao Omer, koji je hodio zemljom, a na više mu mjesta, a poslaniji kada sam rekao da dženetlija. Ja bi svoj život dao samo za jedan njegov dan, se mi je upišo u Sevapi njegovog jednog dana njegovog života. A taj čovjek živio toliko tvoj godina i opio ga to nije zavelu. Ahmed ibn Hanbel, poznati imam, rahimahullah, kaže, ne samrti, umire. I govori, nije još, nije još. Nije biti svijesti. Došao se svijesti, kaže, mjegov sin, kaže, Abdullah, kada je babo, govorio si, dok nisi bio svijestan, nije još, nije još. Kada došao mi je še etan i kaže mi, kaže, o, Ahmed, pobjeguo se mi. Kaže, nije još gotovo. Nije još, ima još. Nije bitka završena još. Pa sam morati, votovo umiri. Ali mi, ko da u džepu ima karta, dženeta, ako ona je čekirana. Ema, ja sam taj. Ja sam Allahom miljenik na dynaluku. Mi sebe dozvoljavamo takve stvari. Ja kažem, ona, često se zapitam otkud hrabrosti i Kako mi lagano znamo oprat jednog muslimana, kako ga znamo napast, izvrijedjat, imamo pravo za to. Imamo za to. Da če, koja budala, da je maloumnik, da je lud, da je džahil, da je muržija i haridžija i ne znam već kakva sekta. Ko tebe? Ti si kod Allaha, znaš ko je šta. Sam diliš. Sam diliš. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prvi hadis o kojem želim da razmislim. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu, ja citiram hadis. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radatu al-khabal." Ko kaže o ono što on ko tebe Kaže Allah će mu dati da boravi u mjestu koje se zove redgatul habar. A nisu shvatali šta znači redgatul habar. I kaže u poslanihku ali se nam, Allah poslaniče šta je to redgatul habar? Kaže u poslanih se vallaha uvijeselame, usaretu ehlin nar. Kad to su te kućine koje izlaze iz tila samolika džahnema, u, u, u tim rijekama te kućina će ta čovje senovati. Zašto Allah, Allah, drage, zašto sam se pita? Rekao muslimanu što nije pinjavu. O svom bratu musliman, rekao jednu rič, koja se ne nalazi kod tog čovjeka. Zapitaj se, jesi li kad to i to uradio? Ile je to ko tebe ulazi u okvir hadisa poslanikara i selam, u kojem kaže u hadisu Buhari i drugim zbirkama hadisa? Kaže, kaže, doista čovjek izgovori rič, ne obraća na nju pažnju, za njega nije bitna rič, nevažno. Kaže, Allah ga zbog te riči baci u žahenem se bez godina. Moraš da koliko je grijeh veliko da Allaha neko tebe. Ti za tu riječ kažeš ništa nisam postom rekao, šta sam rekao? Ništa nisam rekao. Još te uzoholis. Zbog takve riječi te Allah baca u jehanam sa mezgodida. Vrijeđaš mujahide. Pa zamisli kad danas u danu si muđahide stanu u raj pa ti traži hak. A koliko ih ima? Neđaj daje. Kad ti sve učenjaci stanu u ured i kažu oćem bohatku svojeg dolg čovjeka ovdje. Koji se te vriđuje psovonam i govore nam svašto. Globalno vriđa šte ljude. Pa kaže poslanik ga i sedem bohatu isu, bohari. Kaže poslanik se Ashabma ashabima, znate li ko je, ja ću ovako narodni, švorc. Znači insana nije ništa u Ko je taj insana? Pita Allah poslanik ashaba. Kaže Allah poslanik što je čovjek koji nije ni dinarom ni dirhemu. Ne para, ništa. Kaže, Lapsnek, nije. Kaže, Švorc insan, je čovjek koji nastupnjevne danu dođe, a ima dijela kao brda. Radio čovjek, učio, hranio, postio, zekijelat, hađu, radio, nije sjedio. Kaže, a u rijedi ovog. Pojel je metak onog. Udari onog, pa uzme ovaj, ona i ona, pa ostane, kaže, Švorc. Pa mu dođu oni još nije, nema, više ne mogu da naplati pa mu daju svoja ružna djela njemu baci reka je taj čovjec molim Allah da ne budemo od koliko pričamo to je isto da trošiš a na računu imaš milijarde u nas na račun des maraka ima a ovdje čovjek i kupi sebi pola marketa tako se mi ponašamo nemaš ništa ali ti govoriš, pričaš, da imaš zadijeljenje dobrih dijela. I dne prilike, jedan čovjek dolazi kod jednu učenjaka iz Egipta i pita ga kaže, ja nekad noću kada nam noću namaz? Ne spavam, če to I kaže, odim u džami i sabah džamatu. I onda sjedi na tom mjestu dok ne izrađe sunce, zikri. I onda kada je kada izrađe sunce, kada je kada nam duha namaz, onda odim kući. To ne može svako. To ne je laga. Kaže, i taj dan kaže, kada odem na posao, kada izadim na ulicu, jednostavno kaže, toliko grija počinim da poželim da, da, da, da, da, da nisam zikrio, da nisam noći namaz obrnuo. Kaže, drugi dan ne klanjam ništa, samo na sabah, hodim u džamiju, kaže, ja idem putem, kaže, ono, manji grija ka učinim, kaže, da nije treba da bude obrnuto. Kaže, ne, kaže. Fizičar je klanio noći na vas pa, pa, pa, pa, pa je ulici, pa se morio pa ta se umislio, pešaš na ulicu, pa neko je rukom udari, pa ti mu kaže ono, šta hoćeš ja, će da več je klanio ti spavo, spavao, pusti me na miru, razumiješ. I puška da vidiš ljudi, je imaš kredita, znaš? Ima napunio sto mala kozulja kaže bez veze, znaš. Šta ima da te poselam i dosalem, ma bez veze minuta. Al kaže kad ne neklanas, znaš da imaš 20 jedinica, razumeš nikoga ne hoće pore posat. No ti svakom dobar si, da ho nemamo e, to je sve tačno. A mene čude oni koji imaju 20 zvijenjega na računu. A ta je zivka. Hoće da zivka i vrijeđa i psuji i galami. Čudni ljudi. Čudni ljudi. Dali kaže Poslanik sallallahu alejhi ve u jednom hadisu koji tek treba o njemu razmišljate. Eh hadis kaže u Sahih Muslim. Kaže: "La yadkhulul jannate qati". Neće u džernet ući osoba koja pokida robinske rodbinske veze. Kaj hadisi? Neće u džernet ući rod... osoba koja je pokidala rodbinske veze. Malo ovak. Neki ljudi misle da je pokidat rodbinske veze se vap. Uđe o islam malo pođe klanati i odmah se posao sa babome, sa mamome, sa svom familijom, mužnom i bližnom i nema niko više. Kaže, ja sam ima svema rekao. Ne smiješ se posađati. Ne smiješ. Moraš biti dobar sa babom, ti je htio nehtio, to je vjeraba. Moraš ga služati u svemu što nije haram. Moraš. Nije to kako ti hoćeš. To vjera, to je ista. ti ne poznaješ tvoju vjeru. Taj tvoj babo, kakav god da je bio, on koji te ima pravo, tvoja majka pravo ima urodženje dok ne umri, ne smiješ mu reć, neću, osim ako je traži haram. A koliko ljudi ne ide bave, ne ide mami, ne pita, ne, ne, sa familijom na wireless odnos, nema dodira, nema posjete, nema ničega, godno dvije ne odamidži, majku ne zjaviti svaki nekoliko meseci. Kako misliš, onaj, ući žernat i zadat ne misliš da da ovaj hadis može te pogoditi? Jednom hadisu, trći hadis. Kaže? da je poslani kada je O ženi koja kranja noć namaz. I posti dan. Ali kaže vrijeđa komšije. Kaže lapa sredite, on je uvatri. Vrijeđa komšije. Izbotovo će Allah kažnji džihannemu što vrijeđa komšije, nanosi im štetu. U vjerom hadisu, poslani kada kaže, došao mi je Džibri i oporučio mi komšiju. Toliko da sam pomislio da će ga na svijetu da će uzeti komšija dio imijetka kad umri. Toliko je džibnil, posle njegova je sad govorio, pazit komšiju, čulaj komšiju. I onda neko dođe i pokida veze sa komšijama. Pa nimaš pravo, Nemaš pravo. Moraš biti dobar s komšijom. To je naša vrata takva, naša vrata takva. Ne možeš ti mijeniti propise i govoriti, ovo mene odgovara, ovo mene odgovara, ja ću to protumaš sebi ovako ili enako. Že ovo su neki hadisi poslanika s.a.s. koji nam govore o razlozima zbog koji čovjek može ući u džahennem. I činjenici da će neki mu'min ući u džahenneta. I to je kada i da je suneta. Da će biti joj vjernik ako će ući u džahennem da osluže svoj kaznu. Pa tako ondje ući u džahenneta. Naše sestra je muslimanke. Zani je moj poslanik Hadis. Paul. Kaže poslanik Ali Selam Buhari kaže provirio sam u džennet. Džen. Allah mi dao da da vidimo džennet šta ima. Kad revideo sam u džennet. Da su većina stanovnika dženeta srmasi. A kaže većina stanovnika dženeta žena. Žene. Džene. Kažu žene, Allah vam poslaniku, na desu za žene. No, Allah uposlani, gdje se žene, sedmišći. Kaže, Allah postanik, zašto? Zašto smo mi? Najviše naslima u džahnemu. Kaže, uposlani, koristi terminologiju. Kaže, takfurnal ašir. Kufr. U islamu, je poznat svakom od vas, nevještvo, velik gri. Negiran je poslanja Allaha. Allahu uposlani koristi taj glagol da kaže našim sestrama, muslimankama, da čine kufr prema svojim muževima tako što negiraju dobročinstvo koje se njima čini. I to je glavni razlog zašto će žene u džehane. Sam mišljati, je li to, to, to nekakav velik razlog po našoj logici? Da žene, većina žena u džehane muže zbog ovog razloga. Kao što je muškarcu žene pod majećim nogama, tako je ženama žene pod mužem nogama. Mohamed Ali Selam kaže, Kad bi ja nekom naredio da učini seždu nekome mimo Allaha, naredio bi ženi da učini seždu svom mužu, koliko je njegov pravo kod njih. Naša vjera zahtijeva od ženi da sluša svog muža, da on bude pokorna. Kaže poslani kada je srema risu, koji čovjek preseli i bude zadovoljan sa svojom ženom, ona će uči ženeti. Zadovoljstvo muža, zadovoljstvo muža treba da bude cilj svake žene. To je put kad žene tu tvoj. A taj put ako ne budeš išla njime, uđeš u skupinu većine žena koja će ženem ući zbog nas. Bog nas. Ne ja znam da je teško stvariti taj cilj, a nije žene tlagan ući. Ima čovjek čefova, ima čovjek svojih irova, ima čovjek svojih navika, ali prebrodi to, jer ako to uspje prebrodiš, na kraju ti je poštani kada je srana, kaže, ne adna, da će u džene tući. Ako ne budeš to uradila, isto ti, Muhammed, ali srana kaže, da će zbog tog razloga u ne tući. Treba razmišljati, mi da neke stvari, kažem, gledamo sa strane logike, nije to neka velik grije, nije tu nekako velika stvar, ali kod Allaha je velika stvar. Podloga je to velika stvar. Na vagi Allaha, ne na mene. Čovjek od alko koji ne može da razume neke stvari i da svati koliko su stvari velike. Kaže ulema Islama, Islam je da vjeruješ u ono o čemu te Allah obavestio i da radiš što te naredio. I da se kodiš što ste zabranjeno, znači to je drugi dio. Da vjeruješ on ono o čemu te Allah obavestio i da se kloneš ono što Allah zabrani da radi što ti naredi. Dvije stvari. Što dva, dvije tačke od jedna. Kaže, kufur je da ne vjeruješ u habar Allah ono što ti treba obavijestiti. Kaže, ovo nije istina. Više nismo se imali. I da odbiješ Allahovu narad u toj kufru. Ma kakav razlog bio. Iblis je odbio jednu naradbu Allah. Posto kakvu ti Posto kafirs begynenare doko je bio. Kada mu Allah rekao da učini slezdo je on palio svoju logiku. Kaže: "Ana ja sam bolji od Adema." Kaže Allah: "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mene sestoriod, vatri. A nego od, od gline, a je bolja od gline, ja sam bolji od njega, nećemo učiniti slezdo." Zbog te logike je pokvareni. Allah ga isterao iz dženeta. I prokleo ga. Lijepog koje je odbio. Koliko ima narede koje mi odbijemo? Koliko majh stvari čuješ? Hadis poslanika, ali selam. Ne poslušaš. Kažeš, moramo opušenj primjerati. Kažemo, štetno, haram, nije u redu, ovako. Pazite, ja nisam nikad vidio čovjeka koji zapala se kada kaže bismila. Svi znaju da to nije u redu. Svi znaju da to nije u redu. Da to je štetno. To je logika. Ali, inat, treba udovoditi svom čefu, reći mekruhje, mubahje, ganjati nekakve tamo terminologiju, da bi se bao pravdo. Niko neće doći reći to je tako, na takav naš pristup tome. Zna da to nije tako. Allah je svoje najbolje robove iskušao o stvarima u kojima nema logike. <gled> da vidi Allah koliki si vidnik. Ibrahim, alaih salam, Allah ga iskušao sa dvije stvari... Koji za nas, nemoj logik. Prva stvar, Ibrahim alejhi selam je dost, dostigao starost, a ni mu djeca. Allah mu šalje meleke i kaže mu: "Dobiješ dijete", imao preko 70 godina. I kaže njegovoj ženi. Žena njegova kaže: e, "Elidu vayana ajuz wa hada ba'li sheikha. Za sheja roditi? Onako stara. Hoaj dedom mi čovjek. To kaže žena, Ibrahim ali i sallam, je Allah im povedala Ismail ali i sallam. I kada je, kaže Allah u suri sallafat, فَلَمَّا بَلَغَ مَاهُ Kada Ismail narastao da može pomogni babi, Allah mu da san da zakod je jedino svoje djete. Ma tu logike. Allah ono je dobrani rob. Na zemlji, Allah kaže, إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً Ibrahim je narod, ummet samo samo dva čovjeka od adema do Sunedana su dosigla stepen koji se u Islamu zove Hullet ili stepen da budeš Allahu Khalil. a Halil je najveći stepen ljubavi i samo Muhammed a.s. i Ibrahim a.s. na tom stepen u suri Nisao 126. a.s. kaže Allah subhanu wa ta'ala vatahad Allahu Ibrahima Halila a Allah je Ibrahima uzeo za Halila I zato je pogrešno reći da je Muhammed Ali Salaam Habibullah. Kao se sučujemo ilahijama, to je pogrešno. Pravilno Muhammed Ali Salaam je Halilullah, ne Habibullah. Habibullah možete biti ja i ti, ali ne možete biti Halilullah, ne ti ja. To je samo dvojice ljudi. Kaže Allah, po sanih svi vaselama, Inna Allahe tehadani Halilen, kema ittehada Ibrahima Halila. Allah je mene uzio za Halila, kao što uz Ibrahima za Halila. Samo Ta je Taj čovjek toliko blizak Allah je Allah mu dao u toj starosti dijete jednu jedinu i kaže kaže Ibrahim A.S. svom sinu Ismailu kaže ja abeti inni, uh, kaale, neiye, inni fil kaže sinko moj ja sam usno vidio da te moram zaklati ali Ibrahim A.S. od govira Ismaila A.S. kao mjegovica kao dijete razumno zna da je babo poslanik zna ono što radi je od Allaha Kaže Ismail Aleyhisselam Kale, ya ebe faal ma tu'mer Babo, uradi što te naređe ni inša Allahumine sabili Vi te će biti trpili Uraditi, kolji, babo Ako Allah reko kolji I Allah kaže, felemma eslema Kad su pokorili Znači pokorili se, znači došli da izveše čin Pokorili se وَتَلَّهُوا لِلْجَبِينَ Ibrahim a.s. stavio Ismail a.s. na u stranu da ga zakoli. I uzeo nož pošto nekoj glavi. Gotovo odlučio, gotovo kraja. Ismail se predao, bez opiranja. Ibrahim odlučio da zakoli Allah znao njegovom sluštu da gotovo. Kaže Allah, وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا Ibrahim. Kaže, mi smo ga dozvali o Ibrahime. Kada sa saddekta ru'ja, ti si ispunio obećanje, dovoljno je. Kada mi smo klanja Ismaila Islam zamijerni sa velikim obrom. To je nastao Kurban. Pa ste, koje iskušenje, Ibrahima Islam i kada je narasto, nijede malo drugo iskušenje koje nije logike. Znam se da si toliko blizak Allahom, da si Allaho Halil. Da ti Allah ne može raditi i ti je rekao, dragi, pa nešto lakše mislim, ja sam tvoj Halil. Najbolji rob tvoj od Nalku da olakšaj malo. Ma kakva štela. Kaže Allah Ibrahim ovi Sadam ozmi ženu i dijete odvedi ju u Meku gdje nema ni vode, ni hrane, ni ničega. Ni kabe, ni ničega. I ostavi tam vrate nazad. Kogod je bilo na hađu. I pošao ono, pošao ono je pustinje. Zamislimo da, da te odi, ti je autobus gdje ti ostaješ samo onda na ono benzinskoj neko tamo ono je pustinje. Čovje bi plako. A da, da te neko ostavi nemaš ni vode, ni hrane, ničeg. Ibrahim a.s. dolazi i ostavlja Hajar Ismaila, a.s. na tom mjestu gdje mu Allah rekao, nema kabe, nema ništa. I odlazi, teško mu. Odlazi, ne se, Boliga. kaže mu, žena Hajar, kaže, Ibrahime, ostavljaš nas ovdje? I onda odlazi, nište ne priča. Kaže ona na nemo, kaže, jel ti Allah to naredio? On se ne okreno, kaže, jest. Kaže, idi, neće nas Allah izbud. Idi. To ima imam. nas našoj ženi kupiš ko do dženetu. Što oko poželjelo, uho nije čulo. Oko nije vidjelo. Ali nije dovoljno. Treba još neki dan u dženici. Žena se pobuna pred svoj čovjeka. Za je razlog? Kaže, ne izjavljuje mi ljubav. Ne pokazuje nježnosti mangup jedan on samo radi od 8 do 4 ili od 5 da, da, da zaradi hranu i pića i tebi nekaj dove kući i teba da zabela ženu i decu i da bude klaun još ti 5 sati dok on ne zaspu ko će nemoj lakšat ko će tebi pomoš, da na ovom svijetu budeš ništa nema ostavljaj u pustinji u pustinji bez ičeg idi kaže Allah vas neće ostavit ba idi slobodno no odlazi Zbog takvih iskušenja je Ibrahim nas napustio hali. Ne možeš ti svatiti svaku stvar da bi uradio. Ako ti dođe Bosanija i sam kaže uradi, uradi. Ne može pušit. Ostavi brate dragi. Kaže nema hadisa. Dobro ima hadisa da Buharija da kaže Marlboro je haram. Jedina je haram. Takav je hadis je. To nema. Ma uopšte da taj loš terijetu. Našu nema ništa pravila iz re rekla i ajet u Kur'anu da Allah kaže zabranjuje manje štetne stvari dokazano sve što, što je štetno, je haram. Kako se god zvalo. Neće. Odde kod doktora, kaže, ako ne prestaniš, pusti, umrićeš. Obma ostavlja. E, barako ti, Allah poslani, da ostaviš, nećeš zbog njega, a zbog doktora hoćeš. Pogrešno. Pogreš na pristup. Ko se odrekne nečega u ime Allaha, Allah mu to nadomesti, boljim od toga. Boljim od toga. Seba ostaviti. pokazati da ti toga nije stalo. Da si vjernik. Da se možeš otići bilo čegom mi Allaha. Pa ja sam mogu da se mora im Allaha. Pa što je to žena tu išala? Što ona pliva kao hrček novo? Što ona najčešće dođe gola žene I tražiš halal plaže na kojem ploti kakva žena bez grudnjaka, ko što kaže na Hadija. Jeste me jaka na halal plaže, a uđe haram ženaka. Ne može da branda uđe na halal plažu. Prizako. Ti je što ostaje ti ma lah. Ustoje ti ma lah. Že to Kao ona trojica za Sjede svaki od njih ostavio nešto u ima Allaha. Što kažu učenjaci da sam bio četvrti ja, ne bi ne izašlo. Ja nema nešto da tako djeluje u ima Allaha. Kod nas je, mi ostavimo ono što nam nije fitna. Ovdje što je što premerkejt, meni lično, Allah mi nikako iskušenje više nije alkohol i svinsko mislo. Ja to ne pojel ni popio kad mi sil. I to lagom prođeš kada sam nad ovaj vijedni, kada sam to ostavio ime Allaha. Ja ne idem si nijetom ima Allaha da me Allaha nagradi, ni pijem ima zrabanjane uh, uh, stvari, zbog Allaha. A jesi li oborio pogled? Jesi li na ulici pokazao koliki si vijednik? Jel oborio pogled onom što ti voliš? Nijem što ne voliš, zbog Allaha ostane što ne voli. A što što voliš, dokaže iman ba. Ja sam vijednik, ja neću pogledati. Facebook danas. Danas svako aškoje, za svakim danas je aškovane mustahaba. Su malo, pa se biti vađi. 50 godina bilo haram, pa mekru, pa mubah. Znaš prošlo mu se habba. Dono su ožene ljudi sa ožene ženeva pričaju. Ba. Dopisuju se. Čovjek u zemlji se zateko ženu svoju sa svojim ahbabom na kafi. Koji peko Facebooka. Da malo kada je promijenimo koje je dvije, tri. Allah, Ti mene, kaže, ne razumiješ. Ja tebe da bih, ja treba da razumijem, jel? Pa ti odeš prvom ovom ahbabu koja te on, da, on, da, te on razumije, jel? To je rješenje, jel? Allahum, Mislim sebe dozvoli mnoge stvari. Sve što voliš ti, tvoja duša voli, nisi ostavio. Sve što duša voli, kaže, u ima Allah, ostavljam. Ostavljaš, mogu ga nećeš. Allah kaže, sviđan naziv, u četestom ajetu. Kaže, Ona ko se boji, bude bojao susleta sa Allahom. Kaže, Ona nehe nefse ani lheva i duši zabranje njene strasti. Kaže Allah, je e, to ću ja u djennetu uvesti. Dvije stvari. Se bojiš, bojiš se da se susjetim s Allahom. Da budeš strah. Da budeš sigur. Se boji se. I kaže, i ostaviš ono što tvoja duša voli. Ostaviš što duša voli. Kaže Allah, e tako ću ja u djennetu A ne sve si sebi dovolio. Sve. Nema harama koji nisu činio. I kaže, inša Allah, ja sam onaj, jedan od sanonika Jeanette. Znači, pogledaj Ibrahima A.V. koja zove dva iskušenja je Allah uzdigao njemu, njegovu deređu a sahabi, oni su dvojomili po pitanju e, o stvari u kojima treba dokazati svoj ima. bitci na bedru poslani kada je A.V. zarobio Kurešije familija njegova, familija, svi su najubav neka selo bilo. <laughs> nije bilo nije bilo ljudi, malo selo Zarobila po njih sese, znaju pojmenima, ova ženi, sve familija. I kaže ona sahabima, šta vi mislite da, da treba da radimo s ovim zarobljenicima? Kaže Beka radijallahu honom, ja mislim da treba, kaže, da im tražimo otkopninu, da u sljedećim godinama imamo šta da, da, da, da navedemo, koje riješava da mi smo ovom, nismo pobili baši, da smo pustili otkopninu i tako dalje. Kad mislim da jedna sva familija, jednu ruku, da tako uradimo sa njima. Kaže, Omer radijallahu anhu, paži Omer Kaže, Allah poslaniče, ja mislim da treba da pustiš Aliju da ubije Akila. Akilu bratu, Ali, rođeni. I mene, da ubijemo Bog rođaka. I da pobijemo, kaže, ove, ove, ove imame, kufra, da dokažemo njima da mi nemamo potom pitanje emocija. Ubit brata, babu, mamu. Nema problema. Ti se pozalapoteo Alaha usto. Nema problema. Nema problema. Nema problema. Poslanih sallam uzmi, uzmi, uzmi mišljenja u Bekra Sutra dan dolazi Omar radijallahu Znate kdo je poslanih kada i sallam Bekra plaću Pazite Omar radijallahu ajdeb Kaže Allah poslaniče zašto plaćiš Reci mi kada ja plaćam Ako me to kaže ne budu stužilo Ja se pravi da plaćem da plaće sallam u Bekra Kaže poslanih kada i sallam Kaže vidio sam džahennem ovde Kaže kod sebe kaže blizin sebe kaže, malo je falo danas Allah, kaže, kazni, kaže, zbog čega Allah poslije? Kaže, to je zato što sam uradio, ono pa mišljava o Beklan, i sam potom mišljava. Treba se odreći što što ti drago, da bi te Allah uzdikao. A ne odreći onoga što tebi onako uh, ne predstavlja ništa posebno. A ne svi mali, kada je Allah, kaže, kaže, tabi inima. Kaže, vi radite djela, koja smo mi u domovu poslanika i sam smatra velikim krizima. Pitanje je šta bi rekao nama danas da dođe do nas? A iša radijallahu anha, okuplja žene tabinke i kaže im da vas vidi Allahu postani kako se oblačite, zabranio vam da izlazite iskući. Ovo ne treba komentirati. To je teško komentirati. Šta bi rekao danas da vidi svoje čirke kako se oblači? kome bitno za neki klik mode jer ove godine ovu modi, ova marama, ova boja, ovako onako ili je zadovoljstvo Allaha bitni. Nas od 10 hidžaba, ako jedan bude ispravan šerijatski, to je uspjeh. Uspjeh. Jer žena ne poznaje propise svoje vjere, prvo, drugo, njezin muž ne poznaje te propise. No da, svako griješi. A muž koji je odgovoran za ženu mora da zna te propise da bi mogao svoju ženu da napomijene jer ako ne zna kako će, kako će onda uh, upozoriti. Jošen hadis ako zastrašujući usah i Kaže po sami kada je sada ko uzme pravo svog brata muslimana sa svojom rukom. Kaže Allah će ga sigurno uvest u ženu. I zabranit će mu ulaz upočekat. Kao što shabi Allah pa makar i to nešto malo, Ka je ja, misva ukrade. krade. Mi dan, kaže uću džana. I neće uću džana. Jer uzio on bespravno pravo se na. Ako se nekom zonom učinio, Je traže Allah na ovom svijetu, borjet je. Nemoj svegmanija, nemoj gledati malo je, ništa posebno, nisam, uzio sam 5 dumnima zemlji. On ima još 95 džana. Vrati čovjeku, poslaniki kada je selam kaže ko ukrade, ko uzme silom, ako hadis kaže, ko uzme silom. Pedal zemlji. Allah će mu nasljednjem danu kovrata, vrata okaća sedam zemalja. Pedal zemlji. Ne da uzme štan ili livadu ili. ili, ili, ili, ili, ili, ili, ili, ili. Pedal jedan. Peda, Toliko je kaznak od da takvu stvar. Ti se zalim, zulumčar. Je prevršuje se sve granice jer to trebaš tražiti od Allaha da ti da ti oprosti da se na ovom svijetu halališ sa tim ljudima prije nego što prestariš. Također, hadis, sam uštkom završit, šalš 5 minuta, kaže, poslanika da je sam jedne prilike došla da klanže naziv jednom ashabu, i pita ashabe, jel li duža ništa? Kažu, dva dinara, 8 grama zlata. Ka neću mu nas naziv, vi mu klanjate. qatade, ashab, Allah poslanije, ja ću platiti, sam što je naziv, naš ashab musliman čovjek, za 8 grama zlata, ja ću i plat, kaže, može. Poslanik se vrati, klan će nazo. Svako je ostalo nekom dužan, nekom uziraju zastupu nekoga, žirant nešto. Htjela Allah pomogli. Htjela Allah pomogne. Koliko je to velik, gdje na da poslanik Ali Zalan nije htio da klanja onaj džanazu tom čovjeku. Naslunje dan, Adama alejhi salam kada ljudi budu na mahšer i kada ljudi bude znoj do članka do koljena do pasa do grudi kada ljudi budu plivali u svom znoju ljudi će otići da tataže pomoć od Adama alejhi salam da će reći Ademe Ademe ti si prvi čovjek kojega Allah stvorio i dao mu da mlatiš sve što učini Allah te stvori svoj svojim rukama kaže mu Adama alejhi salam što ti si gođala maš posun pozicije Kaže, moli Allah da namo lakše. Fesku staň, čita dunia luk stoji tu. Kaže Adam a.s. selam, hel akhradzakum minir jenneti illa khati'atu abikum. Pa zdar vas je jenneta izvelo išta drugo, ne greška vaših babi. Kaže, ya vam ne mogu pomoć, kaže. Ili te, kaže Ibrahima. O toj greš, Ibrahima selam, Allah kaže u suri At-Taha, u 15 a.s. Volaqad ahidna ila Adama min qablu fansiya Mismo kaže Adamu ostavi oporuku prije I za nesmi da ne to drvo Izabratio Adama li se Da morao Pajzo činio grijeh zaboravio Pazi, grije, za ni namjerno Ni znao nije radio harama zna da je to haram Mi to tako radimo Haram, nego u njegovoj haram šta fali haram jedno haram Da se onda nije haram na nikoga Adama sam nije znao Kaza la, voljem najde azma, nije imao namjeru. Zbog toga Allah izna te izbice. A zaboravio je bio, nenamjerat. Znam se kako je kakva je, ako je kazma za za grije nenamjeren da te Allah izna te. A ti tebe stvorio svojim rukama. Kakva je kazna za čovjeka kojeg Allah nije stvorio direktno svojim rukama, a uradi grih namjerav? Zvolama kažkleda, epa na kome griješiš, a nekoliko je grije kad eto na pokornost stvoritelju a ne da kažeš da je grih mali i da ga, da ga radiš. I da se si siguran da, da da je to uh, dobro. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od Da nas uvede u džennet. Da nam oprosti naše grijehe. Nas učini sledmeći se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da vratimo ljudima njihove hakove i da sa ovog svijeta odemo kao muslimani. Smane kellem hamdika shallallahu la ilaha anta astagfiruka wa atubu